Asta. <laughs> și dacă te uiți atent la mine, dacă o să, o să reluați meciul și o să vă uitați atent, o să vedeți că e mai hotărâtă în bucata aia de meci. Dar azi, mie mi-a plăcut, aveți grijă la finala de mâine, nu mă uit, dar repet, dacă aveți nevoie, îmi dați dă... aj și mă implic. Aha. Da. O să intrăm în direct cu domnul Cristian Tudor Popescu da. imediat. Uh, mie mi frică de ăsta și în același timp îmi place de mor. Pe cuvântul meu, de deci joacă exact ca un copil, are. se vede are o plăcere de a juca. Și greșește foarte mult, ri, pentru că riscă foarte mult. E spectacol, fata. Așa era și Simona, acum 3 ani, da. când a jucat cu Șarapova. Și... Acum rolurile s-au schimbat, să sperăm uh -huh. că o să pățească o sta pe și Halep și o să învețe... Sigur, ținem cu Halep, dar e Normal. de aia mică. Hai că vedem. Pe aceeași cu tine. cu cea mai bună muzică, Santana și Mania, Corazones Spinado, 7 și 20 de minute. Bună dimineața, prieteni. Sunteți în deșteptarea, ascultați Europa FM și nu cred că e cineva care să nu fi trăit la intensitate maximă ieri meciul Simonei Halep. Mă refer la semifinala de la Roland Garros. Mâine avem deja parte, vom avea parte de o finală și să sperăm de victorie, cine știe, ne pregătim. Alături de noi, în direct, este domnul Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Domnul Popescu, cum stați cu condiția fizică? Am văzut că vă consumați foarte mult. Sunteți pregătii de finală? <gători> Dar, bună observație, ar trebui să mă antrenez păi, de asta și eu pentru finala asta. <gători> Pentru că mă așteaptă un match greu. Nu știu. Cred că o să slăbesc și eu un kilogram, două, până la sfârșitul meciului. E de văzut. Am putea transmite în direct și de da. și la dumneavoastră de acasă uh, meciul așa cum îl trăiți. Cum a fost ieri? Păi cum ziceam că o să fie. Adică, la fel ca în meciul cu Zvitolina, s-a aflat Simona under fire, sub foc. O, e o shot maker, ca și Zvitolina, Plișcova, adică o pleznitoare. Vedeți? Plișcova pleznitoare uh -huh. lovește decisiv, foarte puternic, exploziv, plat, uh -huh. aproape din toate situațiile. Se poate spune despre ea că trage din toate pozițiile. Și n-ai cum în fața acestui uh, joc Nu poți decât să practici o defensivă smart-agresiv O defensivă inteligent-agresivă Cum îi spune Simona Și să ai picioare Și să ai inimă Și să ai mintea rece și inima caldă pentru că trebuie să, să fii foarte stăpână pe tine când vezi că vin de dincolo seriile astea de obuze pe care le trage Pliskova asupra adversarei și pe dreapta și pe rever plus serviciile servește foarte bine. Pliskova e extrem de greu de returnat serviciul ei. Trebuie să nu te pierzi cu firea, trebuie să nu trebuie să nu ți se facă frică. E, Asta s-a întâmplat uh, ieri. Simona a rezistat. Din punct de vedere psihic, ea este acum un hop mitică, nu se sparge, nu se strică și în picioare se ridică. Nu vi se pare totuși, domnul Popescu, că Pliskova a avut o zi realmente proastă ieri? Vreo și, cât a avut? 60 de greșeli neforțate? Da. Păi ia vedeți ce a declarat Pliskova însăși, după meci, domnule Petrenu, A spus așa, cu tenisul de azi băteam 99% dintre jucătoare. Ghinionul meu a fost că am întâlnit-o pe Simona. Pariez tot ce am în finala de la Roland Garros pe Simona. Nu vă place de Ostapenko sau nu-i da șanse? Mai devreme vorbeam aici cu Luca, eu am spus că îmi place de Ostapenko pentru că face spectacol, joacă așa, aproape copilărește, riscă mult, greșește mult, dar e spectacol, inclusiv pe teren în sens uh, dramatic, adică are o prezență actoricească acolo. Și Luca a spus așa era și Simona în urmă cu câțiva ani și așa și mânca bătaie no, de la no, Șarapova, no. juca la risc, îi plăcea să riște și uh, câștigau ceilalți. Nu, nici vorbă. Nu știu cine a spus că Simona a semănat vreodată cu Nu Înseamnă că nu... Mă iertați, domnul cu Luca sunt. Bună dimineața. Nu, a zis că semăna în sensul că era tânără. Asta îi spuneam. da, sigur. Și eu am semănat la un moment dat cu Ostapencu. Asta. Hai, Luca, ai scăpat, Luca. Nu, Simona a fost o jucătoare concentrată, o jucătoare avară cu punctele ea. Încă de când era uh, junioare, de la uh, primele meciuri care au făcut-o cunoscută, asta a fost caracteristica ei principală, aceea de a nu risipi puncte. Ea a fost gârcită, uh, nu, a fost interesată multă vreme mai mult să nu greșească decât să facă o minge câștigătoare adversarei. Deci e o jucătoare prudentă, să-i spunem, uh, Simona. Și rezultatele ei uh, mari au venit atunci când peste această prudență ea a așezat și uh, o agresivitate suplimentară și niște riscuri pe care uh, și le-a asumat. Dar, nu da. vă rog. De ce nu recunoașteți domn Popescu? Că Simona are parte și de o conjunctură favorabilă. Șarapova... E praf, nu mișcă nimic. Serena are treabă, are un culor. cum a avut și Steaua când a câștigat uh, Cupa Campionilor în 80, cât a fost? 84, 86. Adică ne mai ajute și norocul în viață. Norocul e cum și îl face omul. Așa e. Domnule, Petreanu, domnule, Luca, uh, și norocul îi ajută pe cei îndrăzneți. Uh, nu există astfel de, uh, de contraargumente Că nu joacă Șarapova Păi, uh, nu joacă de ce? Nu joacă pentru că a fost suspendată Pentru consum de substanțe interzise <hântă> Hai să -o întoarcem Dacă se spune acum uh, Câștigă Simona pentru că nu e Șarapova aici Dar hai să o punem invers Acum trei ani a câștigat a fiind drogată. Ia să o spunem așa. Da? Învingând-o pe Simona și cu o minge discutabilă, mă rog, atunci cu, cu arbitrul. Ia să o spunem așa. Nu? Da. În momentul de față Simona are nivelul mental și de joc general pentru a câștiga pe drept această finală, pe merit în, între jucătoarele din circuit. Domnul Popescu, cum ar trebui să gestioneze Simona faptul că toată lumea o declară favorită? Ieri ați spus să îi spuneați lui Vlad să nu, să nu cobească, dar acum toată lumea, toate ziarele, toți nu știu, antrenorii de tenis, foști mari jucători și așa mai departe, care vorbesc de meciul ăsta... Vorbesc de ea ca de, de o favorită la titlu. Să ducă în pădure și să-și pună niște ochelari de avion din aia pentru somn pe ochi și niște dopuri în urechi. Adică n trebuie trebu să citească nimic de pe Facebook, nimic, de pe Twitter. Nimic, nimic. Nu trebuie să citească nimic. Nu trebuie să audă nimic din ce se spune și să se concentreze pe meci. să scile mai nocive uh, lucrurile astea. Să știți că am, am avut un adversar la un moment dat, la tenis, de-a lungul timpului. De câte ori mă întâlneam cu el în turnee, greu, îl știa tenis, dar știa și trucuri. Știți ce făcea? În clipa în care era condus, uh, venea la pauză și îmi spunea, așa, prietenește, știm, strecura, când schimbam terenul, extraordinar joci. O, oh, de mine, ce lovitură ai avut pe era o injecție veninoasă. Pentru că astfel de fraze te moaie, te destabilizează. Te din atasarul. comun. Adică... Ce mare, ce frumos ești. Da. Și când greșești, deci... intră îndoiala, Poate că nu Da. Stă. Deci, Simona nu trebuie să asculte pe nimeni, pe... să nu citească nimic și să se concentreze, să nu o desconsidere vreo secundă pe această letonă sălbatică. Asta este o fată sălbatică, inconștientă, ăsta e cuvântul, și inconștientă pentru ea în sensul bun al cuvântului, pentru că nu-și nu face niciun fel de socoteli, lovește ca necata în toate mingile, tot ce-i vine, dă în ele, intră bine, nu, la revedere, <coughs> și e genul de adversar foarte periculos. Da, a ajuns de în vezi? finală, a ajuns în finală. Și n-a ajuns oricum. Adi, adi, asta spun, nu e chiar Iar la întâmplarea. Iar că n a prins că n-a jucat cu niciuna, vezi, tipuri de argument. Deci, Ostapenko a beneficiat de un cular favorabil, n-a întâlnit până în finală nicio jucătoare dintre primele 10 ah, mondial. Așa. Da? Păi unde erau alea din primele zece? Pe partea aia a fost uh, Kerber, a fost Muguruza. Unde sunt ele? Floarea Paloșului. Unde sunt ele? Sunt pe afară. De ce? Pentru că le-au scos altele pe care le-a bătut Osta Vedeți? ce afirmații lipsite de suport? Da, facem astăzi avocatul diavolului pe tema asta. O să fie mai puțin așa cu judecată, dar uh, o să invităm pe ascultătorii noștri să se pronunțe. O fi conjunctură, nu o fi conjunctură, cât contează norocul, ce cred despre ce o să se întâmple uh, mâine, în finală. Și, uh, desigur, dumneavoastră, ascultătorii noștri veți putea intra în dialog cu Cristian Tudor Popescu. Vedeți cât de pasionat e. Cred că o să fie o emisiune foarte interesantă. Astăzi, de la 1 și un sfert, domnul Popescu, da? Da, sigur că da. Nu putem face altă temă astăzi, decât Simona. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția din dimineața asta și ne revedem la prânz. Mulțumim tare mult. Cristian Tudor Popescu a fost în direct cu noi în deșteptare. Abia aștept avocatul de astăzi. Da, să da vedem ce fan. Asta o să fie o ediție de colecție. Adică da. să dialoghez cu domnul Popescu despre tenis. E chiar, e chiar un moment. Wica!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 Ah, asta era la promoție Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în alta parte mai ieftin Plătim de dor diferența Vino acum la Altex și iați Lada frigorifică Arctic Volum 230 de litri Clasă energetică A plus și 5 ani garanție La 899,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex De dor diferența la toate produsele Afara e căldură mare, dar la Selgros dăm răcoare. Între 8 și 11 iunie, ai Vortex aparat de aer condiționat 12000 BTU, clasa energetică A++, la numai 1099 de lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino să te răcorești la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Și acum acoperiți vă ochiul stâng și citiți ultimul rând.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 Iați un FlexiCredit cum vrei tu, când vrei tu. Ești binevenit oricând la noi în agenții sau poți aplica pe Raiffeisen.tro și te bucuri de o dobândă specială de la 7,93%. Rezolvim voie orice nevoie! Flexi credit de la Raiffeisen Bank, de 20 de ani împreună! Doriți să vă renovați casa? Diego este soluția! Magazinele noastre vă întâmpină cu o gamă largă de parchet laminat Woodstep, cu prețuri începând de la 17,99 lei pe metru pătrat și garanție suplimentară de până la 30 de ani. Oferta completă de produse o găsiți în magazinele Diego din întreaga țară și pe www.diego.ro Mașina ta Ford te pune în mișcare! Te duce la serviciu și te aduce acasă, indiferent de cât stai peste program. Te duce la sale, la cumpărături, la mare, la munte, la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 Răcorește-te cu reduceri Când cresc gradele, la EMAG scad prețurile Acum ai până la 20% reducere la aparatele frigorifice Whirlpool Comandă combina frigorifică No Frost Whirlpool 319 litri cu dosator de apă și tehnologie Al 6 simț la doar 1399 lei Whirlpool Sensing the difference. Imag. Doamnelor și domnișoarelor, cele mai atractive produse din colecția CND Primăvară-Vară au intrat la reduceri. Acum beneficiați de până la 50% reducere la articole selecționate din toate departamentele. Startul reducerilor de vară în toate magazinele CND!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 Indesit are grijă de rufele tale Indiferent de opțiune, ai garanția calității La EMAG ai până la 20% Reducere la mașinile de spălat rufe Indesit Cumpără de pe EMAG mașină de spălat rufe cu uscători Indesit inex 7 kg 1400 rotații pe minut și 16 programe La doar 1399 lei EMAG online va fi mereu simplu Festivalul de shopping Half is Free ajunge pentru prima dată la Iași. Vino sâmbătă 10 iunie de la ora 10 la Atrium Palace Mall din Iași la Half is Free by Andreea Esca. Vă aștept cu numeroase creații ale designerilor români și branduri internaționale plus cosmetice și accesorii, toate la jumătate de preț. Intrarea este liberă. Half is Free by Andreea Esca. Festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM.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 Ascultați Europa FM, deșteptarea 7 și 37 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Busy Day mai Moise siguran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Urmăriți investigația din Statele Unite privind influențarea justiției de către Donald Trump? Nu, nu faptul că acest președinte al SUA a încercat să-l facă pe șeful FBI să oprească o investigație pentru fapte de trădare. E important și, zic eu, cel mai important... Este modul și atitudinea de lucru a lui James Comey, fostul șef al FBI concediat de Trump, acum e clar, după ce a refuzat să dea curs presiunilor venite de la cel mai puternic om al planetei. Busy day cu Moise Guran, la Europa FM. În depoziția dată în fața comisiei de anchetă, Cami povestește că a avut nouă discuții în diferite situații între patru ochi și la telefon, în care președintele SUA a încercat să l determine să oprească investigația privind legăturile dintre spionajul rusesc și membrii echipei de campanie a lui Donald Trump. Presiunile au fost variate, de la insinuări și tăceri genante și până la amenințări voalate. Interesant este că în altul funcționar și a dat seama repede unde bate Donald Trump, dar nu l-a denunțat, nici nu avea o bază pentru a face asta, însă și-a notat fiecare detaliu după fiecare și a împărtășit notele imediat a săi. Pentru cine nu știe, deși în Statele Unite există obiceiul cu care noi nu prea ne împăcăm ca fiecare nou președinte să-și pună proprii oameni la conducerea celor mai multe instituții, șeful FBI este un înalt funcționar independent, pe bune independență, numit pentru o perioadă de 10 ani, iar demiterea șefului FBI este un lucru extrem de neobișnuit. Acum reiese destul de clar faptul că James Comey a simțit că va fi demis, dar a acționat ca la carte, făcându-se pe de-o parte scut pentru subordonații săi care investigau propriu-zis echipa de campanie a lui Trump, dar pregătindu se în același timp pentru ceea ce avea să urmeze, adică pentru ceea ce se întâmplă acum. Din informațiile publicate nu reiese clar dacă investigația FBI a ajuns sau ar putea ajunge și la Donald Trump. Relatarea lui Cami are chiar un episod tragicomic, aș zice, în care președintele se umilește efectiv, spunându-i că nu este adevărat că rușii l ar avea la mână cu ceva, că nu s-a dus la prostituate când a vizitat Rusia, căci a presupus că este urmărit și înregistrat. Dar aceste lucruri nu prea mai contează acum. Interferența în justiție este un act atât de grav încât se poate spune deja că Donald Trump nu prea mai este președintele Statelor Unite. Procedura de demitere a președintelui este la ei lungă și anevoioasă, nu ca la noi. Însă, nu e clar dacă se va ajunge la așa ceva. Dar adevărata problemă a lui Donald Trump este că nu mai are autoritatea de președinte al SUA, Ca americanii îl vor privi oricum ca pe un infractor, că va avea probleme chiar mai multe decât a avut deja cu instituțiile independente și chiar cu cele subordonate în implementarea unor decizii politice sau administrative iar prerogativele sale legale rezultate din câștigarea alegerilor nu-l preajută foarte mult în această situație. Gestul său îl coboară pe Donald Trump la condiția unui funcționar oarecare, unul atât de diferit de James Comey, care, uite, nu mai este funcționar guvernamental, dar care probabil că are în acest moment mai multă credibilitate decât cel mai important personaj al planetei. Mă siguran mulțumim pentru o nouă ediție Busy Day în deșteptarea. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine 7 și 40 de minute Aliniază-te la start alături de cele mai îndrăgite personaje Disney Junior, Mickey și piloții de curse te cheamă să intri în joc. Dacă acum ai lângă tine un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani, sună la 0372069599, număr cu tarif normal, și lasă-l pe cel mic să intre în joc alături de personajele din Mickey și piloții de curse. Dacă răspunde corect la întrebare, copilul tău poate câștiga un kit de joacă al piloților de curse. E foarte simplu din punctul meu de vedere, trebuie doar să ne sunați și Intrăm în direct imediat, facem gașcă împreună cu Miki și piloții de curse alături de Ștefan în această dimineață care este la start la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci Ștefan? Ștefan, ne auzi? Nu mă Nu ne auzi, ar trebui să ne auzi. Cât ai Ștefan? Ia zine, ne câți ani ai? Șapte ani și jumătate! Șapte ani și jumătate! Știi cumva ce culoare are mașina lui Miki? Roșie! Roșie, bravo! Bravo, roșie, mașina lui Mickey, Pentru că Mickey și piloții de curse te felicită, tocmai ai câștigat un kit de joacă al piloților de curse, aliniați-vă din nou la start în concurs luni dimineață și nu pierdeți noi episoade în Mickey și piloții de curse în fiecare sâmbătă la 10 și 30 de minute, doar la Disney Junior! Faci față provocării? Ascultă deșteptarea și intră perfect echilibrat în testul presiune. Numește antonimele cuvintelor din concurs și află cum pedalatul dăunează grav stresului. Păstrează-ți echilibrul și pedalează către premiul zilnic. O super bicicletă oferită de Echilibra. Suplimentul alimentar cu magneziu și vitamina B6 pentru un plus de energie. Detalii și regulament pe europafm.ro. Echilibra este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos.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 Răcorește-te cu reduceri! Când cresc gradele, la Emag scad prețurile. Acum ai până la 20% reducere la aparatele frigorifice Liebherr. Comandă de pe Emag, combina frigorifică, nou frost Liebherr finisaj inox, anti-amprentă, 304 litri clasă A și 6 ani garanție la 1699 lei. Emag, online va fi mereu simplu. Gata de vacanță? Da! Gata și bagajele? Nu! No! pe pantaloni scurți și tot ce aveți nevoie să vă simțiți bine la mare, găsiți la Pepco, prețuri speciale. Pro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 Binecuvântată fie această casă și locuitorii ei, a, și la echipa națională multe goluri să fie... Suporterii de România se pregătesc de meci! Pentru ei, săptămâna asta la Penny avem bere blondă la doar 5,99 lei și 7 Days Bake Rolls. Diverse sortimente la doar 1,75 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 iunie 2017, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! La Mega Image și Shop and Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 9-11 iunie ai Chepte de pui de barcă marcă proprie 365 la doar 17,79 lei, castraveți cornișon, gusturi românești la doar 2,69 kg. și cașcaval Sofia de Laco 250 grame la doar 7,29 lei. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 m'ai în cursa către locul locul întâi, în Europa Top Hits la Europa FM Je FM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 Când m-am uitat în Europa Top Hit, piesa asta era pe primul loc. Adi Luca o să ne spună mâine de la ora 16 ce mai face Katy Perry cu alte cuvinte. 71 de minute. Fraților, se ascute lupta de clasă pentru ocuparea unui loc de parcare în capitala patriei noastre București, România. Ocuparea fără drept a unui loc de parcare public legal atribuit va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 1000 de lei. Consiliul Local wow. a votat în acest sens. Știți că am discutat săptămâna trecută despre ceea ce era pe atunci doar un plan. Deci nu e o Bine, propunere, s-a întâmplat. Da, s-a terminat. Deci ocupi locul de parcare public legal atribuit al altcuiva cum ar veni. 500-1000 de lei. Problema este că potrivit acelorași reglementări este foarte greu să-ți dai seama când este un loc de parcare uh, legal atribuit cuiva. Pentru că nu ai voie să inscripționezi locul respectiv, decât cu aprobare de la Comisia Tehnică de Circulație a Municipului București. Deci cine o să se ducă să obțină aprobare de la Comisia Tehnică a Municipului București ca să dea cu bidineaua pe jos loc rezervat? Cum tu scrie, vin nici n de tu câți? Zou? Păi da. <laughs> Adevărul că, uite, vezi, nu cunosc. <laughs> Oamenii pe care îi preocupă în mod deosebit asta cu locul de parcare. Cu atât mai periculos va fi când va fi un loc care nu este marcat. Pentru că vei avea tendința să te așezi pe el. Adică dacă sunt 10 locuri marcate și 2 nemarcate, înseamnă da. că nu te gândești păi și unde logic. Că... Păi păi da, -ai da, unde nu vei fi amendat, nu? Hai, Iurea. Amenzile în acest caz, deci mai, se mai prevăd niște amenzi. Amenzile uh, de 1.500-2.500 de lei pentru următoarele cazuri. Blocarea accesului în parcaj, ceea ce mi se pare logic. Dacă ești atât de bleg încât nu știi cum să parchezi mașina, sau oprești mașina și blocheze accesul în parcare, da, trebuie să fii sancționat. Efectuarea de lucrări de reparații și întreținerea autovehiculului în perimetrul parcajului. Deci nu mai ai voie să-ți repari Dacia cu sârmă în parcare. Că poate să te reclame vecinul, vine poliția locală, ce faci... Uh... Mai trei te de aici? Suflu în Sufli Suflu în, în parcarea în 2500 de, de Amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare. S-a terminat cu bidonul, cu sticla, cu opritorul de metal, cu alea. Amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare fără avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București. Deci asta e problema, vedeți? Nici nu știi în ce situație te afli. Pentru că dacă mergi prin oraș și vezi un loc de parcare, la un moment dat, pe care nu scrie nimic, zici, poate că e liber, poate că nu e atribuit... Da, e, acum trebuie e, să pornim e, de la presupunerea. Eu sunt tentat când văd un loc liber de parcare în București să parchez chiar dacă n-am treabă acolo. Da. Înțelegi că sunt atât de rare. Să nu pierzi ocazia. Problema în, cazul, în toate cazurile sta, înainte să apuci să plătești vreo amendă, e să pui mâna pe un loc de parcare da. de la. Știi că el costă cât 2 lei pe an, da, da. probabil, la primărie. Mai greu e să ajungi să plătești 2 lei aia pe an, mm -hmm. pentru că nu prea sunt locuri Eu de parcare. 100 de lei și ceva pe an, cred. Asta în București, nu știu cum e în alte orașe mm. Dar în București s-a terminat Asta e, ocupi un loc de parcare a trebuit E amendă, uh, scrii pe el că e al tău E amendă, deci oricum o dai Tot prostie. Când Câștigi proprii ta bani, trebuie să te bucuri de ei așa cum îți dorești, împreună cu cine îți dorești. Bucură-te de lucrurile care contează, iar Alpha Bank și Europa FM te premiază. Momentul în care câștigi proprii ta bani e momentul în care devii cu adevărat adult și atunci vrei să le mulțumești alor tăi. Ascultă deșteptarea și spune-ne în direct care este primul cadou pe care l-ai făcut părinților din banii câștigați de tine. Alpha Salary de la Alpha Bank îți permite să fii darnic. Detalii și regulament pe Europa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 Vă ofer cuștător Hidde 7 kg, 1400 rotații pe minut și 16 programe la doar 1399 lei. Temag online va fi mereu simplu.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 IT Mobile Days la Emag îți aduce până la 35% reducere. Iată acum primul tău laptop cu procesor Intel Core și conectează-te cu lumea întreagă. Comandă laptop ASUS A541UA cu procesor Intel Core I366U, memorie 4GB și hard disk 500GB la doar 1399. Lei. Emag.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 Când căldura te topește, Europa FM te răcorește. Pentru că vara asta se anunță cod galben de răcorire chiar în orașul tău. Caravana Bergambir s-a pus în mișcare și ajunge pe 9 și 10 iunie în Ploiești, iar pe 11 iunie în Târgoviște. Și dacă asculți deșteptarea, poți câștiga în bătăria sexelor greutatea ta în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 Ioana Brustor, capitanul vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri mai plouă astăzi în Dobrogea, unde cantitățile de apă mai pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse în jumătatea de sud a Moldovei, în Muntenia, Oltenia, dar și la munte. În restul teritoriului vremea se va încălzi. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade, 22 de grade maxima anunțată pentru București și trecător vor mai fi ploi de scurtă durată. Nemulțumiți de cum arată legea salarizării în sistemul bugetar, profesorii Clujeni anunță că intră în grevă luni pe 12 iunie. Protestul ar urma să afecteze și examenul de laureat, Concret ar urma să ducă la anularea probei de competențe digitale. Peste 3.000 de cadre didactice din Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar din Cluj participă la acțiune, iar greva s-ar putea extinde și în învățământul preuniversitar din celelalte județe. De câteva zile, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ strânge semnături pentru a organiza un protest de amploare la nivel național. Astăzi vom afla dacă s-a strâns numărul necesar de semnături pentru declanșarea grevei, spune la Europa FM liderul feselei Simion Hancescu. Oamenii pot exprima această opțiune în scris, pentru că este o treabă extrem de serioasă. În funcție de acesta se va anunța dacă va fi sau nu o grevă generală nedorită, pentru că, într-adevăr, urmează examenele de final de clasa 8 -a și examenele de baccalaureat. Dacă li sunt supărați, în cazul lor, creșterile de salarii promisă de putere vor fi aplicate în două etape, de la 1 ianuarie și de la 1 martie 2018. Începând de astăzi, intră în circulație trenurile Soarelui. Timp de 3 luni până pe 10 septembrie, peste 40 de trenuri vor asigura legături între toată țara, către Delta Dunării și stațiunile de la Marea Neagră. Adriana Sârbu între 7:30 și 10:30 pleacă un tren la fiecare 30 de minute, iar noaptea și după-amiaza câte un tren pe oră. Trenurile litoral care circulă cu viteză sporită fără opriri intermediare între București Nord, Constanța și retur, ajung la destinație în aproximativ 2 ore. Durata călătoriei cu celelalte trenuri InterRegio pe ruta București-Constanța este în medie de 2 ore și 20 de minute. Pentru turiștii care vor să ajungă în Delta Dunării, un tren direct InterRegio va circula suplimentar pe ruta București-Nord Tulcea și retur. De asemenea, în fiecare zi, patru trenuri, două dus, două întors, vor continua să circule între Mercedia și Tulcea. Apar primele reacții după alegerile parlamentare anticipate din Marea Britanie. Jeremy Corbyn, liderul laburiștilor, îi cere demisia premierului Tereza May după ce exit-polurile arată un eșec pentru conservatori. Proiecțiile presei indică faptul că Theresa May nu va avea majoritate în noul legislativ. Ciprian Ioana Jeremy Corbyn a lansat dimineață critici dure la adresa premierului conservator, cerându-i să plece de la guvernare după ce rezultatele parțiale și proiecțiile mass media indică o pierdere a majorității conservatoare și un mare eșec pentru Theresa May. Șefa guvernului de la Londra convocase aceste anticipate tocmai pentru a-și întări mandatul pentru negocierile Brexit. A dorit un mandat bine, atunci mandatul pe care l-a primit constă în pierderea unor scaune conservatoare, voturi pierdute și sprijin pierdut, a comentat Jeremy Corbyn. Să amintim, rezultatele parțiale arată că Partidul Conservator al premierului Theresa May a câștigat cele mai multe locuri în Parlament, dar nu poate forma o majoritate. Ne întoarcem în țară. Fostul deputat Cristian Boureanu are din nou probleme cu legea. S-a ales cu un dosar penal pentru ultraj după ce a insultat și a lovit polițiștii de la rutieră. Totul s-a întâmplat în noaptea trecută după ora 1 în București. Mașina în care se aflau fostul parlamentar, partenera acestuia și șoferul a fost oprită pentru un control de rutină. Potrivit imaginilor difuzate de Antena 3, Cristian nu a insultat polițiștii, unul dintre ei i-a prins degetele în portieră, iar pe altul l-a lovit cu genunchiul. filmează Pe care filmează, Are un nel de la domnul, iau, te are nel din dină or. mi peste mână filmat, mi-a peste mână se vede. se vede, se vede cum. Pui, cu ușa. de noi. Ia, luat toate datele? La la de băi, părerea mea să pensia! că Nu mă, rog spital, mă, rog! nu mă te că Postul deputat a fost încătușat și dus la secție. Cristian Băureanu a mai fost implicat într-un incident în septembrie 2016 când și-a bătut fica pe stradă, fiind cercetat acum pentru rele tratamente aplicate minorului. Știrile s-au presc o cam data aici și ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep va fi prima româncă lideră a clasamentului WTA dacă se va impune în finala de la Roland Garros. Campionă la Paris pe când era junioare în 2008, ea poate deveni a cincea jucătoare din istorie care triumfă și la senioare, ultima care a reușit această performanță la Openul Franței fiind belgian ca Justine Nana acum 14 ani. Victoria a obținut aseară în fața Carolinei Pliskova, în penultimul act i-a adus Simonei cel mai mare premiu al carierei, 1.060.000 de euro, pe care îl va dubla dacă o va învinge mâine de la ora 16 și pe Elena Ostapenko. FCSB l-a legitimat pe fundașul central Ionuț Lari, e liber după ce și-a încheiat contractul cu CFR Cluj. Este al doilea transfer al roșialbaștrilor din această vară după cel al lui Junior Moraiș, venit de asemenea liber după ce i-a expirat înțelegerea cu Astra. Jucătorii FCSB vor susține astăzi vizita medicală, iar apoi vor începe pregătirile sub comanda noului antrenor Nicola Edică. Luca, mulțumim! 8 și 6 minute urmează Republica Fantastică România. Înțeleg că s-au asfaltat străzile din Reșiț, au pus un soi de mochetă sau linoleum, că e mai subțire așa. Da, asfalt foiță. Asfalt foiță. Da. Republica Fantastică România imediat. Pe aceeași frecvență cu tine. FM, 8 și 9 minute. Azi pleacă la drum Caravara, Bergambiere Europa FM. Vă reamintim, începând de ieri, în bătălia sexelor, puteți câștiga greutatea voastră în bere. Ieri am dat vreo 65 de litri. Îi da. premiază Radu Constantinescu, care se află în drum spre ploiști. Poate sunt de vorbă puțin mai încolo cu el. Azi, ieri am dat 65 de litri, azi ne așteptam să dăm mai mulți. Nu încep înscrierile pentru bătălia sexelor în câteva minute. Republica Fantastică România, la Europa FM. Cum ziceam mai devreme, s-a inventat special pentru noi românii asfaltul tip foiță. L-a folosit o firmă la o asfaltare în Reșița și a costat 12 milioane de eurici. A pus foiță de aur așa peste tot? Da, zici că e foiță de aur, la da? cât costă? Specialiștii de la Politehnica din Timișoara au confirmat printr-o expertiză oficială că străzile orașului Reșița au fost asfaltate în jocură, practic, în cadrul unui proiect cu valoare totală de 12 milioane de euro relatează adevărul. Experții au stabilit, deci, după ce au făcut analize complexe cu centimetrul și micrometrul, că stratul de asfalt a fost cu 7 centimetri mai subțire decât grosimea contractată prin caietul de sarcini. 7 cm, păi și cât era, trebuia normal să fie acolo? 10, trebuia să <laughs> se... da. De unde rezultă? Printr-o operație matematică. operațiune aritmetică complexă, 10 minus 7, rezultă 3. Deci în loc de Resultă 10 cm. Da. Firma angajată de primărie a turnat, deci, doar 3 cm de asfalt. Cum se... Deci numele acestei firme este Ecobau. Ecobau Park Ecobau Eco Park da, O desperiată, a fost o lucrare desperiată E vorba de un contract pentru reabilitarea 25 de kilometri de drum din Reșița Interesant că primarul care a semnat contractul acesta în 2014 un domn pe nume Mihai Stepănescu de la PSD a fost arestat preventiv în noiembrie 2015 pentru luare de mită, nu și-a mai încheiat mandatul, dar mă rog, să trecem. Proiectul cu ECOBAU a fost, cum spuneam, de 12 milioane de euro. Primăria Reșița s-a împrumutat și are acum un credit pe 30 de ani, pe suma asta. Deci, ce să zic? Aveți de ce vă aminti, dragi reșițeni, în următorii rați... 30 de ani? Și prost asfaltați. Da. Asfaltarea asta a fost făcută atât de prost încât lumea ridică asfaltul ca pe covor să arate mizeria de dedesubt. Și au văzut mai, niște dacă filmări. Mai, dacă mai mătură pe marginea drumului, da, știi, poate să zice... Și iată când ploua, reșițenii se gândeau au, iar plou, iar se spală asfaltul. La propriu. Noul primar a cerut o expertiză de la Politehnica din Timișoara. Politehnica în sensul de facultate. Concluziile expertizei zice primarul, prin care s-a verificat calitatea lucrărilor de asfaltare derulate în orașul nostru sunt clare. Firmele nu au respectat caietul de sarcini. 3 cm în loc de 10. Apoi, zice primarul, materialul care trebuia pus între straturile de asfalt nu este dintre cele folosite în astfel de situații. Deci și calitatea îndoielnică a bitumului turnat. Deci trebuie să pune un soi de pânză, folie, nu știu cum să o descriu, geo textil o chestie uh -huh. am pus altceva că poate mai avea niște mochetă prin vestit, gara exact. și Reprezentanții firmei de construcție Ecobau Bau, n-au Eco putut fi contactați de către reporteri. Adevărul poate s-au speriat de Bau, Bau dar sperăm că procurorii să i găsească și să i contacteze pentru mai multe detalii. Asta cred că e asfalt tipul cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Bătălia Sexelor, o nouă ediție în această dimineață. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă înscrie la concursul nostru. SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți deșteptarea numele vostru și uh, pentru că uh, duminică vom fi la Târgoviște cu caravana Bergambier, invităm pe cei din Târgoviște să se înscrie la concursul de astăzi. Așadar, dacă sunteți din Târgoviște, SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți deșteptarea numele vostru și orașul, da? localitatea Târgoviște. Viște. Veți intra în direct peste câteva minute și puteți câștiga în batalia sexelor la Europa FM greutatea voastră în bere.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 Doamnelor și domnișoarelor, cele mai atractive produse din colecția C&A primăvară-vară au intrat la reduceri. Acum beneficiaz de până la 50% reducere la articole selecționate din toate departamentele. Startul reducerilor de vară în toate magazinele C&A. Răcorește-te cu reduceri. Când cresc gradele, la EMAG scad prețurile. Acum ai până la 20% reduceri la aparatele frigorifice Whirlpool. Comanda combina frigorifică No Frost Whirlpool 319 litri cu dosator de apă și tehnologie al șaselea simț la doar 1399 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG.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 în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uri activ Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar.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 ai mari reduceri la mii de produse Profita acum de până la 50% Reducere la o mulțime de articole Te așteptăm în magazine sau direct Pe practicăr.ro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 de acord să nu fie aceste creșteri care ar da peste cap toată economia, creșterile promise aiurea în campania electorală. Dar ce bugetari sunteți dumneavoastră, Mihaela? Președintele trebuie să aprobe legile pe care PSD-ul le-a... dacă e le o pentru bugetari. România în direct. De luni până joi, la 1 sunt sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Like it's no point hoping at all, baby, baby. I feel crazy, up all night, all night, and every day. Give me something, but you say nothing. What has happened? In the something but you gave me nothing what is happening give me but you send that no. I'm in a cab. i Turul României la Europa FM. Sute de biciclete achiziționate de Primăria Constanța cu bani de la Uniunea Europeană, special pentru turiști și localnici, zac într-un depozit nefolosite de aproape 2 ani, Să pentru acela. că de ce nu? Proiectul care a costat, cum spuneam, 1,5 milioane de euro, deci o grămadă de bani, include și 24 de stații de distribuție a bicicletelor și 390 de biciclete. Nu e funcțional nici astăzi, pentru că, potrivirii primăriei, sistemul de operare nu a fost pus încă la punct. Feri Predescu ne spune despre ce este vorba. Bună, Bună dimineața! dimineața. Uredinața, este vorba, de fapt, despre un proiect trans transfrontalier în valoare de 1,5 milioane de euro, care face referire la diversificarea serviciilor turistice prin crearea unei stații de unor stații de biciclete în orașele Constanța și Balcic, în Bulgaria. Proiectul ăsta este european, din exercițiul 2007-2013 da. pentru Constanța. Au fost achiziționate 390 de biciclete pentru Balcic, 100... Urmând să fie puse gratuit la dispoziția utilizatorilor, ca mod de operare, orice turist sau localnic uh, va putea solicita pe bază de buletin un card de utilizator, cu ajutorul acestui card se va obține o bicicletă de la oricare din stațiile din, din proiect și după aceea vor putea fi returnate la oricare altă stație. Cum este pe la Paris, dacă știți voi, sau la Barcelona, sau mă rog, în o marile orașe din Europa și nu numai. Primul termen din 2014 nu a fost respectat, ultimul termen de finalizare estimat a fost septembrie anul trecut, stațiile de distribuție a bicicletelor au fost montate, cele 24, în data de 6 decembrie, dacă mi-aduc eu bine aminte, anul trecut au fost aduse de bicicletele așa de decor pentru câteva ore să le vadă lumea și de atunci nimic. Uh, proiectul ăsta este de pe vremea când uh, actualul primar, de Decebal Păgădău, era viceprimarul uh, orașului Constanța și chiar el a contribuit la întocmirea acestui proiect. Acum când îl întrebăm despre biciclete se enervează, spunând că el nu a scris acest proiect da. pentru a ține bicicletele în șopron, dar uite că, da. uite că... Problema ar fi operarea sistemului de distribuție a bicicletelor. Pentru o operare unitară, primăria ar trebui să cheltuiască 1,2 milioane de euro, spune, uh, uh, spune primarul. Și a propus la autoritatea de management uh, să se accepte separarea activităților uh, pentru organizarea unor licitații diferite. Adică pentru vizpecerea separat, pentru sistemul video, separat pentru cartele, separat pentru mentenanță. Ei, și termenul ăsta a fost până la urmă depășit, așa că noi nu știm când vom avea un sistem funcțional de închiriat biciclete în Constanța, pentru că primarul refuză să mai avanseze termen. Da, piste de bicicletă aveți? Că poate de asta în să facă întâi pistele. Avem piste de biciclete dar pe o porțiune de 300 de, de 3 km. Cred. Ah. Nu, nu, nu, mai puțin, cred, în centrul orașului Constanta, da. dar avem în Mamaia. Acum o să recunoaștem pe toată promenada, tot prin proiect european. Bun, un proiect transfrontalier, transfront spuneai, cu Bulgaria Cu Dacă, ar, da, dacă da. ar fi un proiect transfrontalier cu Marea Neagră, nu va ar trebui totuși hidrobiciclete? <laughs> Da, da, da. într-adevăr, e de glumă aici. Mulțumim foarte mult, Înțelegeți cum, de ce aici există legenda meșterului Manole? Asta e țara în care nu se poate construi nimic până nu-i omorât cineva. Eu am niște propuneri. <laughs> Bine. Hai să ascultăm celindion și nu, și nu te lega de aia, te rug eu frumos. Bătălia sexelor imediat în deșteptarea, greutatea voastră în bere. Hai.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 Chinuit am fost mereu, tratament n-am găsit eu mai. Sar magistrat, domnișoară, mi-a recomandat aseară. Ce zice, am pus eu, i-a aplicat. Fără apă, gurat ca noi! Să n afte în gură! AFTA Plus este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. La Mega Imag și Shop Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega. În perioada 9-11 iunie ai piersici la doar 3 ,99 lei 99 kg, apă de izvor plată, marca proprie 365, 5 litri, la doar 2 ,39 lei 39 și prosoape de bucătărie, marca proprie 365, 4 role, la doar 3 lei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 La Orange ai cele mai performante smartphone-uri la super prețuri plus dublu trafic de net la portare. Huawei P10 Lite la 0 euro cu abonamentul Orange Mi 26 și Samsung Galaxy S7 Edge cu doar 69 de euro și Orange Mi 31. Oferte speciale în orașul tău până la 29 iunie. Detalii în magazinele Orange.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 Motivește. la conac pentru evenimente grandioase de de parte de parte <Științe> suntul Așa mai bună muzică! Europa FM mm -hmm. Mm -hmm. I can't wings to fly de minute Caravana Bergambiere Europa FM. Partea noastră de caravana e condusă de Radu Constantinescu, să știți. Băieți, sunt deja în drum spre Ploiești. Astăzi începe caravana, plecăm din Ploiești și o să terminăm undeva pe la mijlocul verii la Iași. Da, am, am început... în vedere drumurile noastre, da, e ploucid, <laughs> se poate. Ieri am făcut, ieri am făcut primul concurs care a avut drept premiu greutatea ascultătorilor noștri în bere. 65 de litri de bere a câștigat ascultătoarea noastră din Ploiești. Erau doi va mâna premiul astăzi. Dumine, mâine caravana e tot la Ploiești, iar duminică e în Târgoviști Așa că am ales și noi Târgoviște pentru concursul de astăzi. Alina, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună Alina, binevenite în Bătălia Sexelor. Ce faci? Bine, v-am găsit conduc. Conduci, da? Bine, bine. Ne trage pe treaptă, rog frumos. Eddie, da. bună dimineața. Bună dimineața. Salut Eddie. Abia... Salut. Tu ce faci? Tot pe le am oprit acum așa. Bine, hai, aveți grijă câteva minute, Da, hai să vedem cine câștiga greutatea în uh, berică. Nu ne permitem la Alina. Edi, câte kilograme ai? Uh, vreo 90. Vreo hai 90. că ești bine. Da. Căpăm. Da, cine începe? Zic? Cine începe? Alina sau Edi? Eu încep. Edi. Pe... Ok. Edi, fii atent. Pe ce continent se află cel mai rece loc de pe pământ? Pe ce continent? Se află cel mai rece loc de pe pământ Asia Antarctica, măi! Antarctica! Antarctica, polul sud Alina, mai e, și, da, și Nasia, e frică, da, cum se numesc casele escimoșilor? Cine... Edi, colegul da, chide stația da. un pic. de stația, te rog frumos un pic. Iglu, da, da, a spus Alina <sus> și îi validăm răspunsul 1 la 0. Mergem mai departe. Domnul Edi, scriitorul și disidentul rus Alexander Solzhenitsyna a descris sistemul lagărelor de concentrare și muncă forțată într-o carte fabuloasă denumită cum? Cum se numea cartea respectivă? Sunt Solgeniță în Arhipelagul Gulag. Alina, întrebare pentru tine. Care a fost numele ultimului lider al Uniunii Sovietice? Uniunea Sovietică, ultimul lider. Hai, răspuns. Putin. Mihail Gorbaciov. Mihail Gorbaciov. Dacă răspundei, câștigai. Edi, da. trebuie să galezi neapărat. Edi, care da, da. este capitala Filipinelor? Filipine, nu? Filipine, Filipina. Filipine, Filipina, ah, hm, stăpă Manila. Manila, Manila. Manila, mulțumim tare multe Di Sport la nu numai bine. Drum bun colegul ai grijă. Alina. Da? Ai câștigat greutatea ta, în bere. Bere, bergambier. 160 de kilogram. Hi, hi, hi. Glună. Auzi, doar până... 6, doar 65 ați scăpat ieftin. Doar 65-6. Ne tragem la 65, uh, Vlad. Auzi, Alina, uh, poți <laughs> să știi că o să câștigi greutatea ta în bere, o să te cântărească băieții uh, duminica atunci când vei merge la caravana bergambier Europa FM. A, deci am timp să mai mănânc. Asta voiam să spun, <laughs> că dacă mai mănânci ceva până duminic, Minica mai câștigi din premiul asta. Felicitări Alina Mulțumesc Felicitări frumos. și distracția plăcută în caravană Te așteptăm acolo Mulțumesc, bine. frumoasă Până una alta distracția e astăzi Și mâine la Ploiești La Palatul Culturii în Ploiești Mai avem un concurs care a debutat în această dimineață Vă trimitem la Phil Collins La concertul de la Paris Știu că toate canalele media au anunțat că Phil Collins are o problemă și a anulat concertele de la Londra, însă le susține pe cele de la Köln și de la Paris din cadrul turneului său european. Da, bine. Eu? Nu, bravo, mă bucur foarte mult. fil conditions. Super tip. Noi vă trimitem la Phil Collins la Paris, vă dăm noi bani de avion, vă și cazăm acolo, avem și bilete la concert, doar trebuie să ascultați Europa FM și de câte ori auziți, de câte ori auziți o piesă cu Phil Collins la radio, aveți 10 minute la dispoziție să trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal, cu textul Phil Collins, atât trebuie să scrieți. Phil Collins și rezolvăm problema. Uite, asta e unul din momente. Europa FM te trimite la concertul lui Phil Collins de la Paris. Din acest Moment, ai 10 minute să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Phil Collins. Poți câștiga pe 16 iunie în deșteptarea, două bilete la acest concert. Sunt la Europa FM 8 și 46 de minute, mai aveți 5 minute la dispoziție ca să trimite SMS cu tarif normal la 1.769 cu textul Phil Collins Și vinerea viitoare, prin tragere la sorțin de deșteptarea, poate aflați că plecați la Paris, la concertul lui Phil Collins Avem noi grijă de toate detaliile pentru asta, ne ocupăm noi de treaba asta Să, da, Vlad, să, spuneți ceva? să vorbim un pic despre viitor am fost la o lansare de carte da, unde am fost întrebat cum cred eu că va arăta viitorul în România și am răspuns că asta e foarte simplu, că noi știm cum va arăta viitorul. Uh -huh. Este practic ca în țările Europei de vest, cu autostrăzi, cu linii de transport în comun, coerente, da? Vorbeai de ficțiune, nu? Așa, da. Cu servicii medicale eficiente, cu învățământ de bună calitate. Problema noastră nu este cum va arăta viitorul, ci când va veni el. Că la noi, Adică viitorul pentru noi e în preajmă, doar că noi nu știm cum să-l aducem în prezent. Practic, viitorul nostru este la vreo 2000 de kilometri distanță spre Vest. E, nu, că e și la 4500 dacă te descurci. Da. Așa e. Începând de la 5-600 încolo... Încep să te descurci. Dar dacă tot vorbim de viitor, putem să luăm exemplul liniei de transport în comun dintre aeroportul Otopeni și București. Așa. Orice aeroport semnificativ din Europa, știți prea bine, e legat de orașul în care se află printr-o linie de transport... Și nici nu te aștepți la altceva. Adică aterizezi și cauzi metrou sau trenul să te duci în oraș. Între Otopeni și București există o linie de cale ferată, una care duce de la gara de Nord până la 2 km de aeroport. Așa cum există și autostrada între Ploiești și Câmp înspre București, care vine până la 3 km de București și de șase ani încoace nu se face legătura, așa lipsesc ăștia 2 km de cale ferată până la uh, Otopeni. Dar știi că la un dat au pus niște autobuze acolo, între da. timp au renunțat și te da. dai jos Asta, și ori prin Asta câmp. Asta era pe vremea domnului Berceanu. De, exact. Noi de 20 așa. de ani vorbim despre ăștia 2 km și despre cât de frumos o să fie când se vor pune șinele și se va face și o gară la aeroport. Să fim și noi ca țările civilizate. Cum spuneam, pe vremea lui Berceanu, când era Berceanu, ministrul la transporturi, datează ultima încercare, s-a făcut atunci, vă amintiți, o, un soi de stație de microbuze în da. câmp, așa. Se oprea trenul, sărei din tren, că nu e Peronul, în România, Peronul este la un metru de, de, da, da, da, da, de da, prima dreapta, da, foarte oricum. extrem. Da, rei din tren în noroi și notai până la mașină să te trambalezi până la aeroport. Nu știu dacă mai funcționează chestia asta. Dar, anul trecut, guvernul a reluat ideea trenului care să ajungă din Gara de Nord până la o nouă gara în Aeroport Otopeni. Era în masterplan finanțare europeană nerambursabilă. Proiectul prevedea realizarea până în 2018 a ah, încă 2 km de cale ferată. Scopul final, trenuri care să facă 18 minute din Gara de Nord până la aeroport și alte garnituri care să facă opriri mai dese pe trase, în nordul capitalei. Trenuri directe spre Otopeni din orașe precum Brașov. Constanța, Galați, Craiova din nordul Bulgariei, ce să mai de viitorul, norocire. sigur pentru terminale de la low cost se ne drezine pentru pasageri, <laughs> dar nu contează 2 km și vă dați seama, aveam toate astea 6 luni mai târziu Proiectul nu doar că nu a demarat, deși încă o dată bani europeni master plan nu știu ce, dar s-a agățat s-a împodmrit într-o licitație, a cărei documentație se zbate între CFR și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, termenul de finalizare a proiectului a fost și el decalat, acum e cândva la sfârșitul 2019, față de 2018, cauza întârzierilor, o licitație ratată pentru revizuirea studiului de fezabilitate care bate pasul pe loc la relansare. Vezi că mai era domnul Șova. Mamă, de deci ce era nenurocit? Domnul Studiul Șova ăsta era deja făcut da, vân... Scuze, mă, îl... era deja plătit. Asta e. A vândut domnul Șova când era dns ministru la transporturi a vândut studii de fezabilitate de vreo 50 de milioane de euro. Asta voiam să spun. Vă mulțumim, domnul Vlad. Cu plăcere. Eu sper să avem uh, la un moment dat, să prindem și noi ziua când o să avem linia exact până în aeroport. Da, vrei să trăim foarte mult preste pentru că nu mută aeroportul în București. Da. Știi? <laughs> 8 și 51 de minute. Lezele -le Fan bizar, Vocile mări. piesa lansată săptămâna asta în deșteptarea. Cu Lezele -le Fan bizar. ne întâlnim pe 27 august. Mereu zic august. Iulie la Europa FM live pe plajă. De marea de ființe, parcă te văd acum Focuri nestinse, amintiri din parfum Patina prinse aprinse din ochi Un val de căldură mă duce în oh. oh, loc În le mări Ai, Să treci să și să vezi să și să crești că vând să vedeți. Te duci mai sus, te crești imaginați. Planeta este norcan liber. Vârful de voci Am mari. Do three, I'm free, I'm, asleep, I'm, asleep, I'm asleep, sleep. sleep, sleep, sleep, sleep. Live pe plaja 27, 28, 29 iulie Intrarea este liberă, vin și lezele fan bizar Cei pe care tocmai am ascultat în deșteptarea Vocile Mării este cea mai nouă piesă a trupei 5-6 minute până la știrile Europa FM de la ora 9. Vlad a rămas singur în studio. Luca are un pic de treabă cu niște farfuriuțe și conținut de la gala. Hei, bună. Și deci Luca alimentează cu altceva. Hei, bună. Bună Luca. Mămăcii acolo. de pui. E nebunie, Acum. înțeleg, da, am sărit. Gol? Și o rezel cu fructe confiate, atât. Uite cine știe meniul de la Gala Catering. Mulțumim Gala Catering Mulțumim. pentru micul din această dimineață. Ne întoarcem după știri. Avem suficient timp cât să alimentăm. Probabil. David ne aduce video radio imediat. Și nu uitați că ne batem în piese din 1983, am făcut deja alegerile. Vlad vrea să egaleze la 2 scorul astăzi, eu vreau să Trebuie să vă povestim cum cum se fac selecțiile astea. Trebuie puțin vă povestim după. Cu Zaf. Ce cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Câștigi proprii tăi bani, trebuie să te bucuri de ei așa cum îți dorești, împreună cu cine îți dorești. Bucurete-te de lucrurile care contează. iar Alpha Bank și Europa FM te premiază. Momentul în care câștigi proprii tăi bani e momentul în care devii cu adevărat adult și atunci vrei să le mulțumești alor tăi. Ascultă de și spune-ne în direct care este primul cadou pe care l-ai făcut părinților din banii câștigați de tine. Alpha Salary de la Alpha Bank îți permite să fii darnic. Detalii și regulament pe europafm.ro. Ca hainele din bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici prețuri pe net, dar mergi și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai mașină de spălat Beco, capacitate 8 kg, clasă 3A+, și 5 ani garanție, la numai 1499 de lei preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen.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 Gata și bagajele? No. Prosoape, pantaloni scurți și tot ce aveți nevoie să vă simțiți bine la mare, găsiți la Pepco. Prețuri speciale: prosoape mar de plajă la 14,99 lei, pantalon scurți de copii la doar 9,99 lei și pentru adulți la 14,99 lei. Pepco! Mai mult cu mai puțin? zilnic.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 După o pauză de 10 ani, revine pe scenă Phil Collins în concert la Paris. Europa FM îți dă șansa de a-l vedea live în concert Pe legendarul Phil Collins Chiar la Paris Câștigă două bilete la acest concert Ascultă Europa FM Iar când auzi o melodie a lui Phil Collins Ai 10 minute la dispoziție Să trimiți un SMS la 1769 Număr cu tarif normal cu textul Phil Collins Poți câștiga prin tragere la sorți Pe 16 iunie În deșteptarea Două bilete la concertul lui Phil Collins de la Paris Detalii și regulament pe europafm.ro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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri mai plou astăzi în Dobrogea, unde cantitățile de apă mai pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii strânse în jumătatea de sud a Moldovei, Muntenia, Oltenia, dar și la munte. În restul teritoriului, vremea se va încălzi. Maximele vor fi între 18 și 28 de grade. 22 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București, unde trecător vor mai fi ploi de scurtă durată. O avertizare cod galben de inundații este valabilă până după amiază pentru râuri din bazinele hidrografice Arge și Alumița Prahova în județele Dâmbovița, Prahova și Alumița pentru Buzău în județele Brașov, Covasna, Buzău, dar și pentru râurile din Dobrogea în județele Constanța și Tulcea. O familie din Râmnicu Vulcea va fi evacuată în această dimineață, situată la marginea orașului, locuința în care trăiesc cele cinci persoane riscă să se dărâme din cauza unei alunecări de teren reactivată de în urma ploilor. Surparea din zona a început în urmă cu 2 ani însă atunci familia a refuzat să se mute. Alte 13 persoane au fost evacuate ieri în localitatea Alunu, grav afectată de o de teren produsă la o haldă de steril Acet Govora. Ministrul Energiei Toma Petcu a declarat că în cazul de la Alunu, responsabilitatea aparține exclusiv societății Govora. Condițiile de mediu și de ecologizare au fost căzute din valoarea contractului și au devenit o în obligație celor de la CEDCOVA. Dacă ei, în perioada asta de 2-3 ani de zile nu au realizat planul de investiții și nu au realizat lucrările obligatorii, acolo este treaba lor. Autoritățile vor evalua pagubele și vor stabili eventuale despăgubiri pentru sinistrați. Control cu scandal al inspectorilor de la protecția consumatorului la Mamaia, patronul unei terase, și-a spart un pahar în cap pentru a împiedica verificările. Inspectorii nu s-au lăsat însă impresionați ce s-a întâmplat, aflăm de la corespondentul Europa FM, Ghiulfer Predescu. Dacă săptămâna trecută la Vama Vechi au fost nevoiți să apele de la poliție pentru a controla o chelhana unde nu li se dădea voie să intre, acum inspectorii OPC s-au lovit de rezistența unui șef de terasă din satul de vacanță. Nu este pentru prima dată când reacționează în acest fel. La vederea inspectorilor, patronul a încercat să blocheze controlul, i-a îmbrâncit, i-a împins ca să nu intre în blocul alimentar, pentru că nu a reușit, întâi a amenințat că își va sparge un pahar în cap și apoi chiar a făcut-o patronul a fost transportat la spital în stare stabilă. La alte două unități controlate în Mamaia s-au găsit o mulțime de deficiențe, 120 kg de carne expirată de porc și pui la autoservire, a cărei activitate a fost suspendată, precum și câteva alimente alterate în bucătăria unui hotel. De la Constanța Iulfer, Predescu, Europa FM. Rastele pentru biciclete, stimulente financiare pentru un nou născuți și ambulatoriu nou la Spitalul Victor Babeș din București sunt câteva dintre proiectele votate ieri în ședința Consiliului General al Capitalei. Întâlnirea aleșilor bucureșteni nu a fost însă lipsită de scandal. Mai mulți membri ai unor organizații neguvernamentale au reclamat faptul că nu au fost lăsați să participe la ședință. Ciprian Ioana ne explică. În București vor fi amplasate rastele pentru parcarea bicicletelor pe străzile din vecinătatea instituțiilor publice. Ar fi de menționat însă că în capitală sunt foarte puține piste de biciclete omologate. A fost aprobat și proiectul care prevede acordarea unui stimulent financiar de câte 2.500 de lei pentru fiecare copil născut după data de 1 iulie, după cum a precizat primarul general Gabriela Fire. Vom pune capăt acelui fenomen al copiilor invizibili, care se nasc, dar nu au certificat de naștere la 14 ani, nu au carte de identitate. Un alt proiect adoptat la Spitalul Victor Babeș din București va fi construit un ambulatoriu cu 16 cabinete. Studiul de fezabilitate a fost deja aprobat. A fost însă scandal la Primăria Capitalei după ce mai mulți bucureșteni au fost împiedicați de polițiștii locali să intre la ședința Consiliului. Lăsați cetățenii să intre! Nu mă, nu mă, pe pe! de a în sala de ședințe! Legea ne permite să intrăm în sala de ședințe! Ședința a fost întreruptă, iar primarul capitalei, Gabriela Firea, a părăsit sala. Însă în plan extern, Arabia Saudită și aliații săi care au rupt legăturile diplomatice cu Doha au publicat o listă de persoane și organizații care ar fi legate de activități teroriste susținute potrivit lor de Qatar. Documentul este semnat de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Egipt. Persoanele și organizațiile de pe această listă sunt legate de Qatar și sunt în serviciul unui program politic suspect al Qatarului, se arată în comunicatul Comun. Cele patru țări au indexat pe această listă 59 de persoane și 12 entități. Această listă conține puțin două nume deja cunoscute în plan internațional, ca fiind finanțatoră terorismului și contra cărora Qatarul a luat măsuri, potrivit unui recent raport al Departamentului de Stat American. Detaliile le puteți urmări pe site-ul nostru știrile Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim, sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep spune că a învățat să își gestioneze emoțiile. A devenit mai puternică din toate punctele de vedere și este pregătită pentru finala de mâine de la Roland Garros cu Elena Ostapenko. După ce a învins-o în penultimul act pe Carolina Pliskova, 6-4, 3-6, 6-3, Simona a spus la conferința de presă că față de finala din 2014, pierdută în fața Mariei Șarapova, aleargă mai mult, nu obosește și are și mai multă experiență. Totuși, se așteaptă la un meci greu împotriva unei jucătoare care ieri a împlinit 20 de ani nu are nimic de pierdut și despre care nu știe cum joacă. Kostapenko a trecut în semifinale cu 7-6, 3-6, 6-3 de Timea Bacinski. Toată lumea este convinsă că Simona Halep nu are cum să rateze trofeul. Mats Vilander a spus la Eurosport că românca se mișcă incredibil, iar fosta jucătoare Chris Everett că merită acest titlu de Grand Slam pentru anii în care s-a menținut la nivel înalt. Lechip scrie că având în vedere rezultatele din acest sezon, Halep nu va pierde trenul iar elogiile curg din toate părțile. Simona spune însă că nu nu simte presiunea de a fi favorita. este o mare provocare să câștige trofeul și să devină totodată lideră mondială, dar simte că mai are mulți ani în față și dacă va arata ocazia, vor mai fi și alte finale. Cea de mâine, de la Paris, cu Elena Ostapenko, va începe la ora 16. Cea mai bună muzică din 1983. Am ales deja piesele, vă invităm să votați peste doar câteva minute. Între timp ne întâlnim cu Filip Stan David, Video radio imediat în deșteptarea.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 The story of an actor who had died while he was drinking It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies. When I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. <Alfred esteem> <joes> There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral I am thinking of your voice 9 și 10 minute, ascultați deșteptarea Filip nu e acasă, e plecat de acasă Zilele filmului românesc sunt în plină desfășurare la Cluj, în cadrul Festivalului Transilvania Teme dintre cele mai diverse și abordări a și, -și -de -a, dar și cu, ca și cum selecția de anul acesta ar fi dedicată celor care se plâncă, vezi doamne, toate filmele românești sunt la fel e de față, ca în fiecare an, Filip Stan David. Documentarul domină zilele filmului românesc. Două dintre cele mai așteptate lungmetraje de ficțiune ale anului soldații Ivanei Mladenovici și Charlton Heston de Andrei Crețulescu încearcă să aibă premiere la festivaluri din străinătate, care mai nou pun condiții draconice legate de distribuție pentru a selecta un film sau altul. Despre documentare, deci, Planeta Petrila de Andrei Dăscălescu surprinde ultimele zile ale minei din în orașul Hunedorean, însă și eforturile artistului Ion Barbu de a conserva clădirile fostei exploatări. Adesea emoționant, nu odată surprinzător și cumplit de amuzant chiar și în cele mai grele momente, Planeta Petrila a fost ovaționat de publicul strâns la centrul militar. Filmul mai poate fi văzut astăzi la Cluj, iar mai spre sfârșitul lunii va fi difuzat de HBO. Procesul de Claudiu Mitcu și Ileana Bârsan are în centru un erou atipic. Pe Mihai Moldoveanu, un fost ofițer condamnat la 25 de ani de închisoare pentru o crimă pe care susține că n-a comis-o. Mai degrabă, un instantaneu cu sistemul judiciar autohton decât o încercare de a restabili adevărul, procesul îl pune pe spectator în ingrata poziție de a lua o decizie. Este sau nu este personajul vinovat? Ouăle lui Tarzan de Alexandru Solomon se anunță la rândul său drept un hit al tif din 2017, cum a încercat Stalin, să obțină un hibrid între om și maimuță, un soi de sfarmă-piatră în stare să facă muncile cele mai grele în societatea socialistă multilateral dezvoltată. Dintre clasici avem de ales sau ne va fi imposibil să alegem în aceste ultime zile între Suta de lei, un film cult al lui Mircea Săucani, intens cenzurat și sabotat cu metodă de oficialitățile comuniste și De ce trag clopotele mitică, varianta delirant de amuzantă, dar și delirant de trista lui Lucian Pintilia unui text de școală, Dale Carnavalului de domnul Caragiale. Mult a fost, puțin a rămas, mâine se împart și premiile tipului. Aruncați așadar un ochi pe pe pagina de Facebook Video Radio pentru detalii despre filmele din competiție. Câștigătorii îi aflați și pe europafm.ro. Din Cluj, Filip Sandavid, Europa FM. Filip, mulțumim. Europa FM. 9 și 13 minute. Alpha Salary de la Alpha Bank îți permite să fii darnic pentru că noi credem că atunci când câștigi proprii tăi bani, trebuie să te bucuri de ei așa cum îți dorești, împreună cu cine îți dorești. Momentul în care câștigi proprii tăi bani e și momentul în care devii cu adevărat adult și atunci vrei să le mulțumești alor tăi. Alpha Bank și Europa FM te invită acum la concurs. Suna, ține la 0372069599 număr cu tarif normal. Primii doi ascultători care intră în direct sunt invitați să ne spună care este primul cadou pe care care l-au făcut părinților din banii câștigați de ei Intrăm în direct cu Angelica, bună dimineața! Bună dimineața, bine, bine am găsit! Angelica, ce faci? Bine, mulțumesc! Mai ți-mi minte care e primul cadou pe care l-ai făcut părinților? Da, mi-am din 93, a fost primul meu uh, servici Lucram la un raion de cărți uh -huh. Și uh, tatălui meu îi plăcea foarte mult să înveți cât mai multe cuvinte noi Așa. Și am luat... Uh, Dicționar, exact. Da, <laughs> Erau două volume groase, încă le mai păstrez. Dicționar pentru Cata, ce limba? din păcate, nu mai e. Limba română, pentru... Ah, Am înțeles, e luat că Vreau, vreau da. să învețe o limba, cuvinte dintr-o limbă străină. Nu, nu, nu, nu cuvinte românești. Vreau să învețe, îi plăcea foarte mult. Bine, Angelica. Am timp studia. Mami, mele cred că ciocolata i-am luat. Aaaa, Ei, ce, dulce, ce dulce! Angelica rămâi cu noi puțin, pentru că e și mircea okay. pe fier și vreau să vedem ce face și el. Bună dimineața, mircea! Bună dimineața! Mai ti-minte care e primul cadou pe care da, le părinților? Da, Primul cadou a fost l-am luat părinților meu în colaborare cu fratele meu, un frigider de orice, gen, care l-avea un sham um, din ala vechiu. Să spicați, mama lucra la ce cu tata. Așa? Când veneau o seară târziu, mama gătea în fiecare seară. Și când gătea o mâncare pentru două, trei zile, băga în căldare și băga în fântână să stea la rece. Da, da, da. și, da, da, da. și așa se spica mâncarea aia acolo. Și am vorbit cu fratele meu și hai să spunem, ai și tu și eu, să-l luăm un frigider, am, că am luat un articol cu 120, pare, cam așa ceva. Am Am înțeles. Cam așa Mircea... Frumoase amintiri și de la tine și Frumoase de la Angelica... Amintit. Uite, pe Angelica o felicităm că în această dimineață ne-a impresionat povestea ei și a câștigat o tabletă oferită de Alpha Bank. Mulțumesc, mulțumesc! Îl felicităm și pe Mircea. Mulțumesc. Gestul tău de a le mulțumi părinților este răsplătit acum la Europa FM. Ai câștigat o geantă frigorifică de la Alphabank. Felicitări! Sunteți amândoi câștigători în această dimineață pentru gestul pe care l-a făcut pentru părinții voștri. 9 și 16 minute. Nu ne oprim aici. În câteva zeci de minute vom intra în legătură directă cu Radu Constantinescu să vedem cum, când uh, pleacă la drum cu adevărat caravana la Europa FM, ce se întâmplă azi la Ploiești, ce se va întâmpla pe parcursul uh, săptămânilor viitoare și așa mai departe. Rămâneți cu noi! am văzut pe stradă sau poate doar mi s-a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 Ah, asta era la promoție! Fără teama că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești un altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența! Vino acum la Altex și iați lada frigorifică Arctic, volum 230 de litri, clasă energetică A+, și 5 ani garanție, la 899,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi! Altex, de două ori diferența la toate produsele!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 Herb, finisaj in ox ani 304 litri clasa A și 6 ani garanție la 1699 lei. Ema, online, va fi mel simplu. Arsuri, accidente, tăieturi intervenții chirurgicale.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 Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Cum s-a schimbat presa în acești 27 de ani? Nu mai e aproape nicio legătură între presa de astăzi și presa din 1990. Dar, să știți că eu nu am făcut concesii publicului. Cu patronatul am găsit căi de compromis în anumite situații atâta vreme cât s-a putut. Presa a scăzut foarte, foarte mult din cauza lipsei calității oamenilor. Până la urmă și informația care se Transmite în viarele online nu mai e cea care se transmitea înainte. Avocatul diavolului vineri de la ora 13.15 în direct la Europa FM. Acest mesaj este de interes public. Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei. Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă. Rujeola, pojarul, este o boală infecțioasă care duce adesea la complicații. Una din patru persoane care fac pojar are nevoie de internare în spital. Unul din 1000 de bolnavi cu pojar moare. Doar vaccinarea îți protejează copilul împotriva pojarului. 9 din 10 părinți își vaccinează copiii. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Campania susținută de Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății și Unicef. Detalii pe desprevaccin.ro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 The shape of you. El este Ed Sheeran. Bănuiesc că-l cunoașteți după ce l-ați ascultat de câteva sute de ori la Europa FM 9 și 26 de minute. Ne îndreptăm puțin atenția spre Statele Unite. Ce bine ar fi dacă și Statele Unite și-ar îndrepta puțin atenția spre România. Au suficient atenție îndreptată spre România. Președintele Claus Iohannis se află în Statele Unite într-o vizită de lucru ce durează șase zile. A plecat duminică. Mâine are o întâlnire cu președintele Americii, Donald Trump. Iar reporterul nostru corespondent la Palatul Cotrocene, Anca Grădinaru, a remarcat o schimbare în program, în protocol, care ar putea avea o anumită semnificație. Bună dimineața, Anca! Despre ce e vorba? Bună dimineața! Este vorba despre un anunț făcut de puțin timp de Casa Albă. Iar acest anunț spune că la sfârșitul întâlnirii, care va avea loc astăzi, la ora 22, ora României, președintele Donald Trump și președintele Claus Iohannis vor face împreună o declarație de presă. Poate nu pare mare lucru, însă este, pentru că în programul inițial, administrația prezidențială a anunțat că președintele României va face declarații după această întâlnire la Ambasada României de la Washington uh, și iată a venit această schimbare de program De deci ce este importantă? Pentru că în mod normal, protocolul american spune că declarații comune ale președinților au loc doar în cazuri excepționale, doar în cazul unor vizite extrem de importante. Deci președintele american, oricare ar fi el, nu vorbim doar de Donald Trump acum, face declarații comune cu invitatul său doar în cazuri extrem de importante. Iar faptul că acest anunț vine din partea Casei albe, înseamnă mai mult ca sigur că această decizie aparține lui, lui Donald Trump și este decizie care cred că uh, a luat un pic prin surprindere și, uh, și delegația României, uh, care uh, potrivit unor surse din cadrul uh, acestei uh, administrații, uh, au survenit modificări de la o zi la alta în programul președintelui, modificări uh, care au fost de natură să îmbunătățească rezultatele acestei vizite. Acum dimineață, ora de fapt e după amiază la noi dimineață în Statele Unite, uh, președintele Claus Iohannis se va întâlni și cu secretarul de stat american Rex Tillerson, după care va merge la Casa Albă, da. unde se va întâlni cu Donald Trump, atenție, uh, timp de Aproape o oră, întâlnirea față față durând 45 de minute și asta este un lucru important pentru că, de regulă, astfel de întâlniri durează aproximativ jumătate de oră cel mult. Mulțumim foarte frumos, Anca Gredinaru, așadar președintele României, Klaus Iohannis, se întâlnește azi, adică vineri, da? la ora 22 a României cu președintele american Donald Trump. Urmează declarații comune, o declarație comună de presă la Casa Albă, ceea ce este, cum să spună, un upgrade. Pe protocol, care cred că are o anumită semnificație și e de urmărit ce vor spune ce doi președinți. Pe mine nu m-a prin surprindere faptul că Klaus uh, Iohannis va avea o întâlnire mai lungă cu Donald Trump. <laughs> Acum imaginează-ți, drag Donald. Da. <laughs> Știi? Și de da. atunci e nevoie de mai mult timp, probabil că administrația prezidențială americană știe lucrul ăsta. Bun, 9 și 30 de minute. Receptarea <fie> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Europa FM și Echilibra te invită acum la concurs cu Echilibra, supliment alimentar cu magneziu și vitamina B6. Ai energie pentru bucurie. Sună acum la 0372069599, număr cu tarif normal. Intră în testul sub presiunea timpului și poți câștiga o superbicicletă și un kit de energie și bucurie echilibra pentru un surplus de energie. După semnalul sonor, ai 30 de secunde pentru a indica antonimele, adică opusul cuvintelor din concurs. Trebuie să indici minim 4 antonime ca să fii declarat câștigător. intră în direct cu noi acum, Luminița! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce Bună faci, dimineața? Luminița! Lumini Luminița. Mă bucur foarte mult că am fost preluată, vreau să vă felicit din tot sufletul pentru ceea ce faceți și vă ascult cu mult drag. Mulțumim, Mulțumim tare mult, Luminița, fii atent, ai 30 de secunde, tu trebuie să ne spui antonimele, da? Opusul cuvintelor da. pe care le spunem noi. Nimerești. Dacă nimerești, dacă ne spui minim Sper. 4, ai câștigat un de energie și o super bicicletă. Nu, no, ne ajută. Hai să vedem, mult succes, da? Da. Începem, Optimist! Pesimism. A construi. A demola. Mărit. Micșorat. A popi. A răspopi. Flămând. satul A dilata. A micșora, a construi... A con Ex mă rog. Export. Export. Import. A se retrage. A intra. Apă. Apă? Piatră. Ah, <laughs> nu, dar îmi place cum gândești. <laughs> Bravo, a, a răspuns la păcă, toate. Uh, mai puțin ultima. Este campioană care da. apă? La da, care? La, la se retrage. La se retrage. Mi s-a părut că Ce ai zis la, la se retrage? se retrage, înainta, am spus. Păi a, este... da? Da, pentru păi că la toate a se retrage avansat înainte. Bravo, Luminița, dar tot o bicicletă primești. Un da. kit energie. de energie și bucurie echilibra. Să reții lucrul ăsta pentru că de acolo vine premiul. Da. Mulțumesc frumos. Felicitările noastre, Luminița, ai câștigat o superbicicletă și, cum spuneam, un set de produse Echilibra, acum ai și tu energie pentru bucurie. Piese din anul 83 anunță uh, alegem astăzi. Da. La Vlad și ales ca de obicei primul, primul piesa. Da. Eu am rămas cu cealaltă. Două super piese. Suntem Votăm în aici. câteva minute în deșteptarea la 0372069599.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 Indesit are grijă de rufele tale. Indiferent de opțiune, ai garanția calității. La EMAG ai până la 20% reducere la mașinile de spălat rufe Indesit. Cumpără de pe EMAG mașină de spălat rufe cu scători Indesit INX 7 kg, 1400 rotații pe minut și 16 programe la doar 1399 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Săptămâna bună se cunoaște de Duminica, pentru că la Selgros Duminica ai 5% reducere la carne, legume și fructe proaspete ca să pregătești pentru a-i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 Dar nu e mai simplu să mă muz la ING? Au zero comisioane la tot și nici nu trebuie să știu să not. Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice că vrea la ING. Pentru care are retrageri gratuite la bancomatele oricărei văci din țară sau de afară. Detalii pe ING.ro Ce aveți pentru... respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la calut flora. La calut flora?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 La Mega Image și Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 9-11 iunie ai Chepte de pui dezosat, barcă proprie 365 la doar 17 lei 79 kg. Castraveți cornișon, gusturi românești, la doar 2,69 69 kg și cașcaval Sofia de Laco 250 de grame la doar 7 lei 29. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image! Vino la Mega Imaj, Plătește-ți cumpărăturile cu cardul tău Mastercard și înscrie -te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 together as voices on the phone wishing we could be more telepathic tired of the nights i sleep alone wishing we could redirect the traffic and find ourselves at home If we call the highest power, we can only do one town at a time. Words are not enough, action speaks louder, second time around. China, the, rain, the When I'm in Berlin you're off to London when I'm in New York you're doing Rome All those crazy nights we spent together as voices on the phone Sunshine in the Rain la Europa FM, BWO, 9 și 42 de minute, vă invităm la vot. Și știm că la noi o să veniți la vot. Adică, ce alegeți, alegeți în cunoștință de cauză. Plus că rezultatul este imediat. Vrem, da, exact. Deci, noi ce promitem, livrăm. Da, exact. Promitem adică nu... o piesă câștigătoare, voi o alegeți, noi o livrăm instant. Programul de guvernare, livrat 100%. Da, fără în abatere. Din scoartă, fără scoartă, amânări, uh -huh. fără lucruri de genul ăsta. Hai să vedem la 0372069599 ce ați alege astăzi? Michael Jackson, Billy Jean, varianta propusă de Vlad... Cântează, am câștigat deja. Mulțumesc pentru telefoane. N are Rozzap să te mai zbate. Every breath you take. Uite zvolta în această dimineață, ca să ascultăm toată piesa asta absolut minunată. Poate cea mai bună de la Police. Și poate cea mai bună din 1983, atunci când s-au lansat piesele astea două. Deci zero... Michael Jackson sau Militia. 037. Ha, nu joci corect. 0372069599. Nou, Cătălin, bună dimineața. Bună, bună dimineața! Să trăiești! Eu votez cu zafiu, cu zăbolit. Mulțumesc tare mult, mulțumesc Deci. Mult, notează numărul să nu-i mai răspunzi niciodată! Justin <laughs> bună dimineața! Salut! Eu votez cu Michael Jackson! Așa, Michael Jackson. uite băi, frate, hai că începe treaba! Mulțumim, Iustin! Uh, Marian e cu noi! Bună dimineața! Salut, Marian! Bună dimineața, The De The Police! Altul care Doi nu ce vrea viața. viață. <laughs> nu te <Ba> lăsa păcălit. <laughs> toată lumea știe ce vrea viața. viață și Police e Police până la urmă. Niculina, bună dimineața! Bună, nu greșii, bună ai dimineața. grijă! Bună. Ce? Nu cu a doilea. Cu, cu poliș. Cu poli, da. Cu poli! Cu police! ai făcut, <laughs> <laughs> Credem pentru că vreau nu se aștepta să pierdă în dimineața da, asta. nu mă așteptam, <laughs> Michael Jackson Ce? a pierdut în dimineața asta în fața trupei police. Every breath you take la Europa FM. Deci iar a făcut poliția. I'll be watching you You take la Europa FM de Police a câștigat în această dimineață Bătălia anilor 80 Din În 83 ne-am oprit noi în această dimineață Îmi pare rău Vlad, e 3 la 1 Scorul general -a bătut iar. Bergambier și Europa FM pleacă astăzi Din cea mai mare caravană de azi pe care ați văzut-o sau o să o vedeți vreodată, străbatem ploieștiul, mergem prin Târgoviște, Abrud, Dej, În Huedin. ajungem la Cluj, în Turda, Pitești, Slatina, Caracal, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, trecem prin Hunedoara, Deva, Orăștie, Alba Iulia, Blaj, Sighișoara, Mediaș, Făgăraș, Brașov, Sebeș, Bistrița, Vatra Dornei, Suceava, Iași, și totul, la final, ajunge live pe plajă, evident, pe plaja Europa FM, pentru că avem treabă în această vară. Radu Constantinescu este primul care pleacă în caravană. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața! Nu e așa că obosești numai când le enumeri. Da, da, da, sunt foarte, foarte, foarte multe. Începem la ploiești în această dimineață, la Palatul exact. Culturii, am zis bine, da? Chiar în fața Palatului Culturii, deja se instalează caravana Bergenbiră și Europa FM, E abur. așa din respirația mea, abur de frig, <laughs> nu vă gândiți la altceva, păi... pentru că am venit să răcorim România. Și uh, sunt aici uh, o mulțime de, de zone pe care vă invit să le descoperiți începând cu ora 12 și până târziu, uh, în seara asta, la ora 23. De exemplu, e o zonă de realitate virtuală, în care dacă, eu știu, vă este foarte cald și vreți să vă răcoriți, uh, intrați uh, pur și simplu pe o pârție de schi, de zăpadă. Este o zonă unde îi puteți da gol lui Bogdan Stela, pentru că și Bogdan Stela va veni la studioul Europa FM. Corect pentru ar că... fi să încercați să-i dați gol, că nu știu cine să-și să reușească. Da. cel puțin. Așa este... Bogdan Stelea, Gabi Balint Mită de la bere gratis Vor fi toți trei aici Vă așteptăm și cu greutatea voastră în bere Vă așteptăm pe câștigătoarea voastră De la bătăria sexelor de ieri Pentru a o cântări Și a, premia, și a o premia Evident Spuneam că avem și un teren de fotbal Așa. Foarte interesant, interesant. Avem un, o zonă de Silent disco Abia aștept să văd despre ce este vorba Cu proiecții foarte interesante Abia aștept să să, să vină căști, noaptea. Cu probabil, nu? O fi, Silent mă? Disco cu căști? <laughs> Silent Disco, nu. O să da, ne lămurim căști. pe parcurs să încerc să descoper și eu toate minunățiile pe care uh, le-am le pregătit aici împreună cu, uh, cu Bergambir. Oricum, aveți toate motivele. Dacă sunteți uh, în ploiești, noi suntem aici, în fața Palatului Culturii, aveți toate motivele să ne vizitați începând cu ora 12, să intrați pe drum cu prioritate de la ora 16, să vă întâlniți cu Bogdan Stelea, cu Gabi Balint, cu Gabi de la... Cu, uh, de la, Mihai Gabi. Georgescu. <laughs> la Radu... Gabi da, Gabi, gratis. gratis. Radu este în turneu și drum cu prioritate e în turneu în fiecare zi de luni până vineri, de la ora mai puțin în zilele de luni. De la ora 16 îl puteți asculta pe Radu din caravană. De asemenea, în weekend va fi în direct de peste tot pe unde ajunge caravana Radu. Îți mulțumim, îți urăm multă, multă baftă! Astăzi și mâine în ploiești, duminică ne întâlnim în Târgoviște, însă mai vorbim până atunci. Sigur, ploiești și Târgoviște în acest weekend și dacă tot ai zis bere gratis, să ascultăm bere gratis, pentru că e gratis. Sore alături de miță, noapte caldă la Europa FM, 9 și 51 de minute. Dragă, și mie chiar nu pasă dacă noaptea e rece, bațele tale repede trece și mie chiar nu pasă dacă iarna sau vară, viața ne urcă, viața ne coboară. <fie> Când noaptea e caldă, eu am bâinile reci Și mie chiar îmi pasă dacă tu înțelegi Fără regine nu există Nu Lumea o ce trage cu urechea Învață să pierzi și să-i găsi perechea Deschide fereastra să intre bliza Ai cartile toate, dar nu știi care mine Fiesă de caravană, știi? Caravana Bergambiere Europa FM Weekendul acesta la ploiești, da, bineri și sâmbătă Iar duminică în Târgoviște Suntem la finalul emisiunii de astăzi Deșteptarea însă face trecerea Către avocatul diavolului Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu La 1 și 1 sfert despre Simona Halep da, Tema propusă astăzi de Cristian Tudor Popescu Simona Halep și să vorbim Dacă succesul de până acum al Simonei Din acest an este datorat Mai degrabă conjuncturii Decât uh, propriului talent Și propriului efort Șarapova e varză Serena Williams e ocupată cu o naștere A avut un culoar favorabil Astea sunt criticile la adresa Simonei Halep criticile, mai mult între ghilimele. Da, vedem. O emisiune foarte interesantă. Eu n arata avocatul diavolului astăzi la unu și un sfert. Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu vă așteaptă după ora 13, după știrile Europa FM. Să aveți un weekend spectaculos! Noi ce azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 O, oh, bunicule, am uitat lista de cumpărături. Liniștește-te!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 de 7 kg, 1400 rotații pe minut și 16 programe la doar 1399 lei. Te mag, online va fi mult simplu. Fetelor!